Capitolul 32. Porțile Marilor Posibilități Într-o zi tristă și luminoasă de toamnă, din acelea în care, în scoarurile din Moscova grădinarii taie florile și le împart copiilor, Șura Balaganov, principalul fiu al locotenentului Schmidt, dormea pe o bancă în sala de așteptare a gării Reazan. Stătea cu capul rezemat de marginea de lemna băncii. Șapca mototolită îi alunecase pe nas. Se vedea după tot aspectul și mutra lui că mecanicul de bord al antilopei și împuternicitul cu copitele e nefericit și sărac lipit pământului. De obrazui nebărbierit se lipise o coajă de ou. Pantofii își pierduseră forma și culoarea și se mănau mai degrabă cu niște opinci moldovenești. Sub tavanul înalt al sălii cu două rânduri de ferestre zburau rândunelele. Prin ferestrele mari și murdare se vedeau blocul, semafoarele și alte diverse obiecte necesare în gospodăria căilor ferate. Deodată, Hamalii începură să alerge și, peste puțin timp, sala de așteptare deveni locul de trecere al publicului din trenul care abia sosise. La urmă de tot, intră un pasager foarte bine îmbrăcat. Sub pardesiul subțire pe care îl purta descheiat, îi se vedea un costum dintr-o stofă cu minunate pătrățele caleidoscopice. Pantalonii îi cădeau perfect și manșetele lor încălecau ușor pantofii de lac. Pasagerul avea un aer străin, subliniat și mai mult de pădăria lui moale, trasă ușor pe frunte. El nu recursese la serviciile unui hamal și își ducea singur valiza. Trecea cu pași leneș prin sala ce se golise și fără îndoială că ar fi ajuns în holul gării, dacă n-ar fi observat deodată figura ce îți inspira milă a lui Balaganov. Închise ochii pe jumătate, se apropie și cercetă câtva timp pe subgene pe cel care dormea. Apoi, cu băgare de seamă, ridică cu două degete înmănușate șapca de pe fața mecanicului de bord și zâmbi. Scoală-te, Conte, te cheamă cineva dintr-o subterană," spuse el zgâlțâindu pe Balaganov. Șura se așeză pe bancă în capul oaselor, se frecă cu mâna la ochi și abia după asta l-a recunoscu pe pasager. Comandorule!" exclamă el. Nu, nu!" fă cu bendă apărându se cu mâna. Nu mă îmbrățișa, acum am devenit fudul." Balaganov începu să se învârtă în jurul comandorului nu-l recunoștea. Nu numai hainele îi erau schimbate. Ostap slăbise, avea o privire distrată și era bronzat la față, parcă ar fi venit din colonii. Uite ce s-a bronzat, grozav te bronzat!" exclamă Bucuros Balaganov. Da, m-am bronzat!" confirmă Bender foarte demn. Și uite-te la pantalonii mei! Europa A! Dar pe ăsta l-ai văzut? Știi ce am pe deget? Un inel cu briliante, patru carate. Dar dumneata ce ai realizat între timp? Tot mai faci pe fiul?" «Hm, de, făcușura stânjenit, mai mult mă ocup cu mărunțișuri!» La bufet, Ostap își comandă vin alb și biscuiți, iar pentru mecanicul de bord ceru bere și sandvișuri. «Spune cinstit șura, câți bani îți trebuie ca să fii fericit?» întrebă Ostap. «Numai să ai grijă și calculează bine totul!» «O sută de ruble, răspunse Balaganov, lăsând cu părere de rău la o parte pâinea cu salam!» «Nu, nu nu mai înțeles, nu vorbesc pentru astăzi, ci în general. Ca să fii fericit e limpede?» ca să te simți la largul tău pe lumea asta. Balaganov se gândi îndelung, zâmbind sfios și în cele din urmă declară că pentru fericirea sa de plină are nevoie de 6.400 de ruble, cu care sumă se va simți foarte la largul său pe lumea asta. Bine, zise Ostap, uite, ai cincizeci de mii. Deschise pe genunchi valijora ai pătrată și îi dădui lui Balaganov cinci pachețele învelite în hârtie albă și legate cu sfoară. Mecanicul de bord pierdu pe loc pofta de mâncare. Încetă să mai mănânce, băgă banii în buzunar și nu-și mai scoase mâinile de acolo. Și chiar pe farfurioară întrebă el cu admirație. Da, da, pe farfurioară răspunse o stap flegmatic. Cu chenar albastru. Inculpatul a adus-o în dinți. A dat mult și bine din coadă până am acceptat să o primesc. Acum parada o conduc eu, mă simt călare pe situație. Ultimele cuvintele rostise pe un ton șovăitor. Adevărul este că parada nu prea mergea și marele maestru mințea când afirma că se simte călare pe situație. Mai exact ar fi, poate să spunem, că se simțea oarecum sub cal, fapt pe care nu voia însă să și îl mărturisească nici lui însuși. De când se despărțise de Alexandru Ivanovici la magazia de bagaje, de mână, unde milionarul clandestin își predase valiza, trecuse o lună. Chiar în primul oraș în care o stac poposi cu un sentiment de cuceritor, nu putu să găsească nici măcar o cameră la hotel. Plătesc oricât, spuse semeț marele maestru. Nu pot face nimic, cetățene, răspunse portarul. Au venit delegații la Congresul Pedologilor să viziteze stațiunea experimentală. Camerele sunt reținute pentru reprezentanții științei. Și pe chipul politicos al portarului se putea citi un mare respect pentru acest congres. O stab simțiu o dorință nebună să strige că el e cineva că trebuie să-i se dea tot respectul și considerația, care are în sac un milion, dar s-o e mai bine să se abțină de la asemenea confidențe și părăsi hotelul cât se poate de enervat. Toată ziua se plimbă cu birja prin oraș. Se duce să mănânce la cel mai bun restaurant, dar trebuie să aștepte un ceas și jumătate până când pedologii să-i lase o masă liberă. La teatru nu putu să cumpere bilet pentru că se dădea un spectacol pentru pedologi, și intrarea era numai cu invitații. Și apoi nici n-ar fi fost lăsat să intre în sala de spectacol cu un sac în mână și n-avea unde să-l lase. Pentru a nu-și petrece noaptea pe stradă de hatărul științei, milionarul își luă pentru aceeași seară un bilet de trem și-și făcu somnul în vagonul de dormit. Dimineața descinse într-un oraș mare de pe Volga. Frunze galbene străvezi cădeau de pe copaci, învârtejindu-se în văzduh. Dinspre Volga băteau un vânt puternic, în niciun hotel nu se găseau o camere. Poate peste o lună spuneau, necrezând nici ei ce spun responsabilii de hotel, cu bărbi și fără bărbi, cu mustăți sau raș complet. Până nu se va monta cel de-al treilea agregat la centrala electrică, nici să nu sperați ve o cameră. Toate sunt ocupate de specialiști. Și afară de asta, acum mai are loc și congresul districtual al Comsomolului. Nu putem face nimic. Și în timp ce Marele Maestru stătea să se roage în fața teșghelelor înalte ale portarilor, pe scările acelorași hoteluri mișunau grăbiți ingineri, tehnicieni, specialiști străini și comsomoliști delegați la congres. Și din nou o stap își petrecut ziua într-o birjă, așteptând cu nerăbdare rapidul unde să se spele, să se odihnească și să citească un ziar. Marele Maestru petrecu 15 nopți în diferite trenuri, plecând dintr-un oraș în altul, fiindcă nicăieri nu se găseau camere. Într-un loc se construia un furnal, în alt loc se făcea o instalație frigoriferă, în altă parte o fabrică de zinc. Peste tot mișunau oameni ocupați. Undeva se lovi de o adunare a pionierilor și în camera unde milionarul ar fi putut să petreacă vesel o seară cu o prietenă, făceau tapași copiii. Pe drum se mai pricopsi, își cumpărase o valiză pentru milion și cele necesare pentru voiaj. De asemenea se echipă. Începuse să se gândească la o călătorie lungă și liniștită până la Vladivostok, sperând că drumul dus și întors va dura trei săptămâni, când deodată simți că dacă nu se va stabili imediat undeva, va muri de o misterioasă boală feroviară. Și atunci făcu ceea ce făcuse totdeauna pe vremea când fusese posesorul fericit al unor buzunare în care sufla vântul. Începu să se dea drept altul, telegrafind dinainte la hoteluri că vine un inginer sau medic activist pe tărâm social, un tenor sau un scriitor. Spre mirarea lui, pentru oamenii care veneau cu treburi, se găseau camere și o Ostap își mai reveni puțin după hurducăturile din tren. Odată, ca să capete o cameră, fu chiar nevoit să se dea drept fiul locotenentului Schmidt. După această întâmplare, marele maestru fu cuprins de gânduri triste. Și asta-i viață de milionar, își zise el amărât. Unde-i puterea? Chiar și acea Europa A cu care Ostap se lăudase față de Balaganov, costumul, pantofii și pălăria, fusese cumpărate într-un magazin de consignație și, în pofida calităților excelente, aveau un defect. Nu erau lucruri noi, ale lui personale. Le mai purtase cineva, poate o oră, poate un minut, totuși cineva le purtase. Supărător mai era și faptul că guvernul nu da nicio atenție situației deplorabile a milionarilor și repartiza bunurile vieții planificat. În general, de altfel, era prost. Șefii de gară nu mai salutau cu mâna la chipiu, cum făceau altădată în fața oricărui negustoraș cu un capital de 50.000 de ruble, edilii urbelor nu veneau la hotel să se prezinte, presa nu se grăbea să-i ceară interviuri și, în locul fotografiilor de milionari, ziarele publicau pe cele ale unor udarnici oarecari, care câștigau 120 de ruble pe lună. Ostap își număra milionul în fiecare zi și, de fiecare dată, constata că din el nu lipsește aproape nimic. Depunea toate eforturile, prânzea de câteva ori pe zi, bea vinuri dintre cele mai scumpe, împărțea nemai nemaipomenite, își cumpără un inel, un vas japonez și o șubă îmblănită cu dihor. Șuba și vasul fun nevoi să le dăluiască madamei de la hotel, pentru că lui nu îi plăcea să se care la drum cu lucruri grele. Și apoi la nevoie putea să-și cumpere oricând o mulțime de șube și de vase. Cu toată această risipă nu cheltui într-o lună decât șase mii de ruble. Nu, categoric, parada nu reușise, deși existau toate elementele. Ștafetele fuseseră trimise la timp, unitățile sosiseră la data stabilită, fanfara cânta. Dar regimentele nu se uitau la el, nu lui îi strigau ura, iar capel nu dădea din mâini pentru el. Totuși Ostap nu capitulă. Își punea mari speranțe în Moscova. Dar ce se aude cu Rio de Janeiro?" îl întrebă, transportat balaganov. Plecăm acolo?" să ia dracu, răspunse Ostap cu o furie neașteptată. Toate astea sunt născociri. Nu există niciun rio de janeiro, nu există nici America, nici Europa, nimic nu există. Și, în general, ultimul oraș este Șepetovca, de care se sparg valurile Oceanului Atlantic. Jale mare, oftă Balaganov. Un doctor mi-a explicat totul, continuă Ostap. Stăinătatea este un mit ca și viața de apoi. Cine ajunge acolo nu se mai întoarce. Circ, nu alta, exclamă șura care nu înțelesese nimic. Eh, ce o să mă mai pun pe trai? Săracul Panikovski, e adevărat că încălcase convenția, dar Dumnezeu să-l ierte mult s-ar fi bucurat bătrânul. Propun să ne ridicăm în picioare pentru a cinsti memoria răposatului, zise Bender. Frații se sculară și păstrară un minut de tăcere, uitându-se în jos la biscuiții sfărâmați și la sandvișul neterminat. Tăcerea aceasta apăsătoare fu întreruptă de Balaganov. Știi ce s-a întâmplat cu Koslevici? întrebă el. Circ, nu alta. Până la urmă a montat la loc antilopa și lucrează la Cernomorsk. Mi-a trimis și o scrisoare, iată o Mecanicul de bord scoase din șapcă o scrisoare. Dragășura," scria șoferul antilopei, ce mai faci? Tot mai ești fiul al LTS? Eu nu duc rău, numai că n-am bani, iar mașina de când am reparat-o are toane și nu funcționează decât o oră pe zi." Tot timpul stau și o repar, nici nu mai am putere. Clienții se supără. Te rog, dragășura, dacă poți, trimite o pompă de ulei, fie chiar și una veche. Aici, pe piață, nu izbutesc să găsesc niciuna. caută tu în piața Smolensca, acolo unde se vând lacăte și chei vechi. Dacă o duci prost, vină aici și ne îmi descurca noi. Mă găsești în stația din colțul străzii Mering, unde se află acum OB, cu stima al Adam Cozlevici. Am uitat să-ți spun că au venit în stație la mine Popi, cu Şakovski și Moroșec. A fost un scandal. A, K. -a. Mă duc repede chiar acum să-i caut pompa, a spus se preocupat Balaganov. Nu-i nevoie, răspunse o stap, lasă că-i cumpăr o mașină nouă. Hai să mergem la Grand Hotel unde am reținut telegrafic o cameră pentru un dirijor de orchestră simfonică. Și văd că dumneata trebuie să fii spălat, îmbrăcat și să ți se facă reparații capitale. Șurații se deschid porțile unor mari perspective. Eșiră în piața Calacean, Dar nu exista niciun taxi. Ostap refuză să meargă cu trăsura. Ăsta e un vehicul al trecutului, zise Bender cu dispreț. Cu el nu ajungi departe. În afară de aceasta, e un cuib de șoricei. Fură, nevoiți să se urce în tramvai. Vagonul era arhi Era unul din acele vagoane contaminate de ceartă care circulă atât de des în capitală. În o pornește o bătrânică cărcotașă dimineața în orele de înghesuială, care precedă începerea serviciului laic. Treptat sunt antrenați în toți pasagerii din vagon, chiar și cei care s-au urcat mult după ce s-a iscat incidentul. Bătrânica arțăgoasă a coborât de mult, nici nu se mai știe cum și din ce cauză s-a pornit cearta, dar țipetele și ocările reciproce continuă și mereu alte cadre de pasageri întrețin ciondăneala. În vagoane din astea, înjurăturile și scandalurile merg în bandă rulantă până noaptea târziu. Pasagerii grăbiți și nervoși îl împinseră repede pe Balaganov departe de Ostap și în curând frații Schmidt se pomeniră turtiți între coșurile piepturilor și coșuri propriu zise, unul la un capăt și celălalt la acelălalt capăt al vagonului a atârnat de o curea, abia izbutind să țină geamantanul pe care îl lua mereu curentul. Deodată, din direcția unde Balagano era făcut sardea, se auzi urletul unei femei care acoperi zgomotul obișnuitelor în jurături din tramvai. Hoții, puneți mâna pe el, uite-l chiar aici!" Toți întoarse capetele. Spre locul incidentului începură să-și croiască drum, gâfâind de curiozitate amatorii de asemenea scene. Ostap vedea fața uluită a lui Balaganov. Mecanicul de bord nu înțelegea nici el însuși ce s-a întâmplat, dar cineva îl și ținea de mâna în care strângea o poșetă de damă de calitate inferioară cu un lanțuc de bronz. Pungașul țipa femeia. Numai cât am întors capul și-mi a și... Posesorul a 50.000 de ruble furase o poșetă în care se afla o pudrieră de baga, un carnet sindical și bani, o rublă și 70 de copeci. Vagonul se opri. Amatorii îl traseră pe Balaganov spre ușa de coborâre. Trecând pe lângă Ostap, șura șoptea mărât. Nu știu ce a fost. Am făcut-o mașinal. Îți arăt eu mașinal, spuse un dezinteresat cu ochelar și servietă, și umflă satisfăcut mecanicului de bord un pum după ceafă. Ostap văzut pe fereastră cum se apropie de grup în pas alergător un milițian, care apoi plecă cu infractorul prin mijlocul străzii.